Södertälje, månadsskiftet september-oktober 2022 Fem skjutningar sker inom loppet av två veckor Och tre personer dör av skotten alltså, det är läskigt Man, alltså, Vem som helst kunde bli träffad där borta Man går förbi varje dag så det är inte säkert längre att vara här Så det bästa är att flytta Det har blivit mycket värre över åren Och eh, jag kommer sticka härifrån så fort jag kan När jag väl har pengar nog att göra det Flera unga män har gripits. Alla är mellan 16 och 19 år. Nu tittar man på Södertälje nu så har det ju gått över alla gränser som finns. Det är ju helt, det är helt galet det som sker just nu. Vad hände med Södertälje som lyfts fram som det goda exemplet i kampen mot gängkriminaliteten? Petri Krim, idag om gängkriget i Södertälje. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Fanny Hedenmoe. Stora torget i Södertälje fylldes under söndags eftermiddagen av människor i en manifestation mot de skjutningar som skakat Södertälje de senaste veckorna. På kort tid har tre människor skjutits ihjäl. Ja, nyheterna domineras just nu av skjutningar runt om i landet och de senaste två veckorna har fokus legat på Södertälje och framförallt stadsdelarna Ronna och Saltskog. Där det som vi nämnde tidigare varit fem skjutningar på två veckor och tre personer har dödats och tre skadats. Och då har stan ändå fått polisförstärkning från hela landet. Ja, och det här har såklart påverkat dem som bor i Tälje. Folk är oroliga, de är rädda och det finns till och med de som överväger att flytta därifrån på grund av det här. I söndags hölls en manifestation mot våldet i Tälje. Ja, idag ska vi fokusera på de händelserna som skett de senaste två veckorna. Men först backar vi bandet något för det har skett totalt sex dödsskjutningar i Södertälje i år. Den första i slutet av februari när en 23-årig man sköts till döds när han satt i en bil i stadsdelen Romna. Och en person har varit misstänkt för själva mordet. Han åtalades i fredags, men inte för mord. Däremot åtalades han för skyddande av brottsling, grovt brott och grovt vapenbrott. Då åklagaren menar att han bland annat har haft hand om mordvapnet och gömt det efter mordet. Och två andra personer är också åtalade i den här utredningen. I april mördades en 21-årig man när han besökte sin brors grav på en kyrkogård och ingen är frihetsberövad misstänkt för det här mordet. Och i juni mördades en 19-årig man i området Blombacka och inte heller där är någon misstänkt för mord. Idag kommer vi att gå in närmare på de senaste händelserna i Södertälje alltså som skett i områdena Ronna och Saltskog. Enligt poliser som vi har pratat med så har det så kallade södertälje splittrats upp i flera olika grupperingar de senaste åren. Och det är mellan några av de här grupperingarna som den senaste tidens skjutningar misstänks ha ägt rum mellan Ronna-falangen och Saltskogsfalangen. Om vi backar bandet lite till slutet av 00-talet och början av 10-talet så var Södertälje då starkt förknippat med gängkriminalitet. Då hade det så kallade Södertälje-nätverket som du nämnde Linus kontroll över narkotikamarknaden, näringsverksamheter och så vidare. Men efter dubbelmordet på spelklubben Oasen i området Ronna 2010 så åkte flera ledagestalter i nätverket in i fängelse. Och sen dess har Södertälje målat upp som det goda exemplet– –för hur man ska komma åt gängkriminaliteten– –genom samverkan mellan olika myndigheter och så vidare. Men i dagens avsnitt ställer vi oss frågan– –vad som egentligen hände med det goda exemplet Södertälje. Fredag den 23 september i en föreningslokal i området Saltskog– –pågår ett disco för barn– då hörs höga smällar och lokalen träffas av kulor. Som tur är kommer ingen till skada i den här lokalen- men en i personalen berättar för SVT om hur nära det faktiskt var- att en kollega till henne träffades av de här skotten. Det hade kunnat vara varit jag eller det kunde ha varit han någon av eh, barnen- som gick i trappen eller vad som. Eh, så det är nog mest det som gör ont. Det, jag är obekväm men jag är nog inte riktigt rädd för att vara här. När polisen kommer till platsen så hittar de ingen skadad person efter skjutningen. Istället får polisen veta att en skottskadad man tagit sig till sjukhuset i Södertälje. En man skottskadades i Ronna i Södertälje vid tiden på onsdagskvällen. Enligt polisen tog sig den skadade mannen med en privatbil till sjukhus. Han ska inte ha fått livshotande skador. Onsdagen efter det här sker en skottlossning i stadsdelen Ronna och samma sak hände där. När polisen kommer till platsen hittar de ingen skadad och senare dyker en man upp med skottskador på sjukhuset. Två dagar senare, fredag den 30 september, så skjuts det igen i Ronna. En 19-åring blir skjuten och dör på en parkering utanför en förskola. Och här är Ekot. I Södertälje har en ung man blivit ihjälskjuten under kvällen i stadsdelen Ronna. Det är den andra skjutningen där på en vecka och den tredje i Södertälje. Mannen hittades utomhus av polis vid skjuttiden och fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen har en stor insats på plats i området och har sökt med hundpatrull efter gärningspersoner. Men ingen misstänkt har ännu gripits. Och Linus, du har ju besökt den här platsen. Du var ju på den här parkeringsplatsen bara några dagar efter att det här mordet skedde. Ja, precis. Då hade en minnesplats tagit form där på parkeringen och det var en stor ring av ljus och blommor. Och i mitten så hade man stearinljus då, som man format till dels ett kors men också hans namn. Totalt grips fyra personer misstänkta för det här mordet och tre av dem häktas på sannolika skäl misstänkta för mord. Alla tre nekar till brott. Mordet på 19-åringen kopplas ihop med skjutningen i Saltskog den 23 september. Och enligt våra polisuppgifter så pågår det just nu alltså en konflikt mellan två grupperingar. En i Ronna och en i Saltskog. Och dagen efter mordet på 19-åringen avlossas nya skott i Ronna. Mm. Nu Ekot. Den man som skadades i en skjutning i stadsdelen Ronna i Södertälje tidigare ikväll har avlidit. Det var vid halv åtta tiden som polisen fick rapporter om skottlossning i området. Mannen uppges vara i 40-årsåldern. Den här skjutningen sker i närheten av en bensinmack i Ronna och det är alltså en 41-årig man som träffas och dör av skadorna. 41 åringen är inte känd av polisen sedan tidigare och en av polisens teorier är att han kan ha blivit skjuten av misstag. Och i fredags hölls häktningsförhandling mot en 17-åring- som misstänks för mordet på 41-åringen. Förhandlingarna hölls bakom stängda dörrar- men han häktades också på sannolika skäl- misstänkt för det här mordet- och det ska vi säga att han nekar till brott. Åklagaren Cecilia Tepper hon berättade efter förhandlingen- att hon har teknisk bevisning och iakttagelser från brottsplatsen- som ligger till grund för de här sannolika skälen. Och på frågan om 41-åringen- Faktiskt var måltavlan för skjutningen säger hon så här. Varför målsägande blir i skjuten och om han var den faktiska måltavlan kan jag inte besvara i nuläget. Det vi vet är att målsägande i nuläget har ingen koppling till någon kriminalitet. Och att det har skjutit så här mycket på så kort tid har givetvis påverkat de som bor i Södertälje väldigt mycket. Givetvis de anhöriga till offren, men också de som bor i områden där det har skjutits. Flera boende i Saltskog berättar för P4 Södertälje att de inte längre vill bo kvar i Södertälje efter det här. Det har blivit mycket värre över åren och jag kommer sticka härifrån så fort jag kan när jag väl har pengar nog att göra det. Ja, så det är läskigt. Man, alltså, vem som helst kunde bli träffad där borta. Man går förbi varje dag så det är inte säkert längre att vara här. Så det bästa är att flytta. Även i stadsdelen Ronna där de flesta skjutningar räcker rum är många boende och de som jobbar i det här området oroliga över utvecklingen. Folk vågar inte gå ut. Folk är oroliga. Ja, här hos mig så har jag tappat ju jättemycket. Restaurangen är ju det är tomt så vi omsätter bara halva kassorna just nu. Och skjutningarna skapar inte bara rädsla bland invånarna utan har också lett till att vissa utsatta yrkesgrupper har läsnat och överväger att sluta till exempel ambulansförare och vi hör en av dem här. Och jag har kommit till den nivå redan nu att jag kommer se upp mig. Alltså jag ska byta jobbet, jag ska börja pendla någonstans i Norrbotten kanske. Men trots att situationen har skapat mycket rädsla så finns det också många som menar att man kan inte låta sig styras av rädsla för då vinner gängen här i SVT Södertälje. Det är fruktansvärt var det än sker någonstans. Och det sker ju på många ställen men det lyfts ju ofta fram att det är så mycket i tälje men det sker ju på väldigt många andra ställen. Känner du själv något obehag? Nej, jag är inte rädd. Det är jag inte. Efter de här skjutningarna på kort tid fick polisen i Södertälje nationell förstärkning för att stoppa den här våldsspiralen. Men trots detta så har det dödliga våldet fortsatt. Det stämmer att vi har haft en förstärkning operativt sedan en tid tillbaka. Caroline Aspegren är tillförordnad lokalpolisområdets chef i Södertälje. Det, det är Svårt för polisen att finnas på alla de här platserna ute i områdena. Vi kan inte finnas på alla platser. Men vi ser också att vi har varit inne i en eskalerande våldsbal med väldigt motiverande yngre gärningspersoner. Som helt enkelt har, har tagit stora risker för att bli upptäckta för de här botten. Sen är det ju unga personer som både skjuter och blir skjutna. Vilket i sig är otroligt oroväckande. I torsdags kväll kom nya alarm om skottlossning, den här gången i Saltskog, alltså där den allra första skjutningen var. När polisen kommer till platsen så hittar de två skadade personer. En av dem förs med ambulanshelikopter till sjukhus och några timmar senare meddelar polisen att han har dött av skadorna. Polisen inleder här en utredning om mord och mordförsök. Efter händelsen sprids en film och bilder i media på två personer som efter skottlossningen kör snabbt från brottsplatsen på moped. En 18-åring och en 19-åring har gripits misstänkta för mordet och mordförsöket och de häktades så sent som igår. Båda nekar till brott. Sven Granat är kriminolog vid polisen och han är en av de som följer utvecklingen i Södertälje och han har också noterat att det är flera unga misstänkta gärningspersoner för de här morden. Ja, det är egentligen inte förvånande för vi har alltid sett att det grova våldet i, i Sverige där, där är det faktiskt yngre personer då kanske mellan 16 och 24 som är de mest överrepresenterade åldersmässigt. Eh, och nu har man också då tillgång till skjutvapen Och vi har också sett när det gäller den här ökningen av skjutvapenvåld som har skett i Sverige de senaste tio åren att i, i mångt och mycket så är det faktiskt yngre personer, alltså personer mellan kanske 15 och 20 som står för ökningen både som offer och gärningspersoner. Så det är inte förvånande att det är så där i Södertälje heller nu. Södertälje är ju en stad som de senaste decennierna har haft problem med våld och ekonomisk brottslighet. Södertäljenätverket har haft en ställning som har beskrivits ungefär som ett monopol på den kriminella marknaden. Enligt polisen så har de bedrivit väldigt grov kriminalitet som utpressningar, rån, vapenhandel, övertagande av företag och beskydda verksamhet. Och med tiden misstänkte polisen också att nätverket ägnade sig åt så kallat välfärdsbedrägeri som till exempel assistansfusk illegalt spel ska också ha varit en stor del av brottsligheten. De begick väldigt grov brottslighet. De hade vapenaffärer, hade kontakt med den så kallade jugoslaviska maffian, med Hells Angels som var aktiva vid den tidpunkten. Man hade kontakter med Holland och narkotikasmuggling med Colombia och så vidare. Gunnar Appelgren är poliskommissarie på nationella operativa avdelningen, NOA. och Han ledde insatsen Tore 1 i Södertälje som alltså riktade sig mot just den här kriminaliteten. De var väldigt starka i sin familjeband och i bandet och att man har vuxit upp i samma stadsdel. Det är inte något ovanligt att man blir kriminell tillsammans man växer upp. Men vi vet att vi hade kriminella organisationer som försökte kanske komma in på en marknad i Södertälje. Som inte lyckades. Bland annat och i. Det var ju det som utlöste den här kampen som var för tolv år sedan. 2009 inleder alltså polisen insatsen Tore 1 mot kriminaliteten. Man jobbade väldigt mycket med hemliga tvångsmedel och spaning. Och då kunde man se att det fanns en individ som hade en ledande position i det här nätverket. Och ganska snart såg också polisen en slags pyramid i det som har beskrivits som problembilden i Södertälje. När vi började så sa vi att det finns någon form av mafiastruktur i Södertälje. Och då var den det den undre nivån, var de som utförar våldsmän och narkotikahandlare och sådär. E Mellannivån var det vi benämnde kriminella experter. Det vill säga man hade egen förmåga eller via kontakter förmåga att omsätta kriminella förtjänster. Men man har också korruptiva förmåga att hämta in information från myndigheter Och sen hade man den översta nivån som vi kallar imperiebyggare. Och det var personer som antingen själva via kontakter hade kontakter i politiken, i kyrkan men också inom andra sociala delar. Men det är också viktigt att säga att när man säger mafiastruktur så pratar jag inte om Don Corleone, gudfaden. Det vill säga det finns ingen som sitter i toppen och bestämmer allt. Utan det här är ett antal nivåer med olika aktiviteter, med olika förmågor. Men de är kommunicerande kärl, de behöver för varandra. Under den här tiden, runt mitten av 00-talet, så kunde Södertäljernätverket också ta över en del skulder som olika personer hade och sen fungera som en slags kronofogde i det här pyramidsystemet som Gunnar Appelgren precis har beskrivit. Om det till exempel fanns affärsmässiga skulder så kunde man göra en överenskommelse och låta personer med våldskapital driva in dem civilsamhället visste mycket väl vad det som gick. Man kände till hur de agerade, hur man trakasserade familjer, hur man gick på papper för att driva in pengarna, när sonen var skyldig och så vidare. Utpressning mot nya affärsinnehavare i deras verksamhet, beskyddar pengar. Man vet hur det fuskades i, runt vissa delar i, i, i kyrkan, i, i den delen som var vid det tillfället på olika sätt eller uppfattningar. Så man kände, man, man kände till det här. I slutet av 00-talet trappades våldet upp i Södertälje och en konflikt pågick mellan Södertälje-nätverkets ledare och X-team som är en undergrupp till Bandidos. Konflikten blev blodig. 2009 mördades en man vid spelklubben Oasen i Södertälje. Han pekades ut som livvakt till ledaren för ex team grupperingen i den här konflikten. Och ett år senare, en sommarnatt i juli 2010, inträffade dubbelmord på samma spelklubb. Två bröder mördades och det ska polisen ha varit en hämndaktion. Dubbelmordet blev väldigt uppmärksammat i media. Det ledde också till insatsen Tore 2 där polisen och flera andra myndigheter gemensamt jobbade för att stoppa den grova kriminaliteten i stan. I september 2014 efter två tingsrättsförhandlingar, en fick tas om faktiskt på grund av jäv, så döms 17 personer för olika brott i konflikten. Bland annat för mord, grov utpressning och människorop, flera av dem till långa fängelsestraff. Mannen som då ansågs vara ledare för nätverket dömdes till livstidsfängelse för anstiftan till tre mord, bland annat dubbelmordet som vi nämnde. Polisen försökte också komma åt Södertälje-nätverket genom att slå till mot företag och annat som nätverket hade inblandning i. Och det här ledde alltså till att många nyckelpersoner i Södertälje-nätverket försvann från stan. Det blir lugnare men framförallt så, också, så ska man ha klart sig att det gav vi också oss en, en legitimitet och tillit. Det var ju därför också vi fick väldigt många som bara anmälde vad man själv råkade ut för. För nu såg man att folk faktiskt hamnar i bli häktade för brott och vi har en förmåga och vi finns på plats och vi utreder. Det blir några lugnare år i Södertälje- men hösten 2019 så märker man att det börjar eskalera igen. Narkotika och våldsbrotten ökar- och en ny insats inleds i Södertälje- som kommer att kallas Tore 3. Vid det här laget har de flesta från Södertäljenätverket- avtjänat sina straff i det här stora målet som vi precis nämnde. Och Gunnar Appelgren menar att strukturen inom det som kallas- Södertäljenätverket har förändrats vid den här tiden. Om vi tittar på hur det ser ut idag- så det här gamla Södertälje-nätverket utifrån det som var för tolv år sedan, det finns inte längre. Nu har vi mellan åtta till tio olika kluster av kriminella som ofta från sina stadsdelar agerar. Och de agerar ibland ihop, om det så behövs. Och ibland så ligger de en fade med varandra. Och just nu så är det en fade. Och det har varit så ett antal år mellan varandra. Och det är nog det som har blommat ut i det här extrema våldet. I en polispromemoria från tidigare i år står det att flertalet av de personer som avtjänat sina straff i det här jättemålet som vi pratat om de är fortfarande aktiva inom nätverket idag och ingår i den så kallade inre kärnan. Men som flera av dem vi pratat med inför det här programmet säger, idag är det flera grupperingar i södra Södertälje som har konflikter mellan varandra. Daniel Lövgren var en av poliserna som kallades in till Södertälje 2019 för insatsen Tore 3 när man märkte att brottsligheten gick upp igen. Efter de två insatserna Tore 1 och Tore 2 så var det ganska lugnt i Södertälje under ganska många år. Självklart fortsatte ju kriminaliteten i Södertälje men utåt sett så var det ganska lugnt. Sen släpptes en av ledarna, en av de absolut framstående personerna där från fängelse och då började vi se att eh, det började röra på sig igen. Eh, våldet började gå upp. Vi såg att eh, ökat med narkotika och alltså brottsligheten överlag började gå igång där. Polisens bild är alltså att det pågår en konflikt mellan en äldre och en yngre gruppering. Ledaren, som Daniel Lövgren nämner, tillhör den äldre grupperingen. Under våren och sommaren 2020 grips och häktas flera personer, bland annat den så kallade ledaren då, som senare döms i ett större mål för grova narkotikabrott till fem och ett halvt års fängelse. Daniel Lögrins bild är att en ny person försöker ta en ledarroll i nätverket hösten 2020. Men då vill inte andra lokala grupperingar anpassa sig och då uppstår konflikter. Det vi såg under hösten när den nya killen kommer in är ju att det, det blir ju oro egentligen inom den kriminella miljön. Egentligen det som vart var att man gick tillbaka till att vara de här ungefär sju nätverken som finns i Södertälje. Man började hålla på med sin egen verksamhet, sin egen brottslighet i sitt lokala område i Södertälje. Och ville inte egentligen kliva in under den nya då som ville ta tronen. Eh, och här såg vi en hel del konflikter som dök upp mellan, mellan honom och de andra nätverken. Eh, det fanns också en konflikt mellan ett annat nätverk som fanns där nere som som hade haft tillåtelse egentligen att sälja narkotika i området men betala en del av de pengarna såklart till, till den tidigare ledan de vill man inte ha kvar och där startade väl den största konflikten egentligen som var under hösten att man försökte köra iväg dem och det renderade också i ett antal skjutningar och mord som skedde där under hösten Flera ledande personer inom de kriminella grupperingarna i Södertälje döms under 2020 och 2021. Och i november förra året gick polisen ut med att över 100 fängelseår utdömts. Vi har ju varit fullt medvetna om att när vi låser in ledarna i nätverk, och det behöver inte bara vara Södertälje utan det är ju egentligen i, överallt var vi är någonstans, så blir det ett vakuum först och sen kommer det nya aktörer in i spelet och vill ta över och oftast är de betydligt våldsammare de är tvungna att visa att de är farliga, att det är mig ska följa och så vidare så att till viss del har, vi, har det här varit väntat och från polisens sida har man ju försökt att ladda för att kunna bemöta det här när det kommer också nu tittar man på Södertälje nu så har det ju gått över alla gränser som finns, det är ju helt, det är helt galet det som sker just nu men, men från polisens sida så handlar det ju om att alltså bara fortsätta in med mer resurser, fortsätta den här kvarnen egentligen bara mala, mala, låsa in rätt personer ehm, och förhoppningsvis så, så kommer vi lyckas stoppa det också. Andreas Haddad, föreläsare, workshoppare och eh, arbetsledare, ungdomscoach. Andreas Haddad jobbar med att få personer mellan 18 och 29 in på arbetsmarknaden i Södertälje. Men han har också ett engagemang för att få ungdomar att inte välja en kriminell bana. Jag har märkt en attitydförändring. Jag känner att de unga, då pratar vi de unga som är mellan 16 och 22 kanske- är extremt mycket aggressivare och har ett hat mot myndigheter- mot samhället. De är besvikna på samhället. De känner sig utfrysta och att de inte får en chans. Andreas Haddad har tidigare varit fotbollsspelare i bland annat Assyriska och Hammarby. Och redan under sin fotbollskarriär gled han också in i en värld av kriminalitet och droger. Jag förlorade fotbollen under några år. Och att stå där utan en riktig utbildning eller utan någonting som jag vill jobba med- så blev det ju. Eh, jag hamnade i en identitetskris och jag eh, sökte mig ut på sena nätter. Eh, och eh, Festdroger förekom, och eh, med allt det här, och när man är så deprimerad och eh, i det sinnestillståndet som man är idag, är det svårt att förklara för en, en vanlig person. Eh, men då är man ganska lätt. Eh, Lätt tillgänglig för att någon som ser den, kom här nu så ska vi hitta på någonting. Eh, och så hamnade jag då i en kriminell värld under några år. Det var när Andreas Haddad blev pappa år 2010 som han bestämde sig för att lämna det kriminella livet bakom sig. Jag hade ju lite tur att han föddes samma dag som jag faktiskt skulle göra en, en större stöt- eh, och den avbokades då, den, den sket vi och när han föddes då så, så fick jag hålla henne i mina armar och då lovade jag att eh, han ska inte få leva utan en farsa som jag har fått göra. Så sen den dagen så har jag inte utfört några kriminella gärningar utan jobbar bara för att försöka hjälpa. Och att Andreas Haddad kunde lämna kriminaliteten på det sätt han gjorde, det är inte självklart för alla. Jag har haft extremt tur, måste jag säga, att jag har kommit ut helskinnad och inte liksom ut, behövt utsätta min familj eller någonting i, i fara. Det är inte många som, som, som kan göra det eller som har lyckats med det. Det är väldigt svårt, men därmed inte omöjligt. Jag har ju faktiskt bekanta barndomsvänner som, som lever i en, en sån värld och jag kan inte riktigt påverka dem på det sättet. De är ganska, de är teorien, men man kan alltid strö några frön här och var och så kanske de vaknar till. Andreas lyckades alltså ta sig ur den här kriminella banan och idag jobbar han med att hjälpa unga personer. Det kan vara personer som haft ett kriminellt förflutet och som har svårt att få jobb- eller ungdomar som hoppat av gymnasiet och inte vet hur de ska komma ut i arbetslivet till exempel. Och på sidan av det här så jobbar han också brottsförebyggande mot ungdomar- med att föreläsa i skolor och berätta hur det kan funka när ungdomar rekryteras till kriminella gäng. Och när Andreas Haddad håller i sina workshops på skolor så har han också fått höra många historier som kan ge en bild av hur det ser ut när barn och ungdomar som har dragits in i kriminaliteten begår sina första brott. De är massor. Det finns mycket där ute men en som är inristad i mitt hjärta är att det är en, jag tror att han var tio år som har åkt fast med narkotika i skåpet och i utbyte har han fått en jappchoklad. Och det är ont i hjärtat för att den pojken har ingen aning vad, vad den har gjort eller vad den kommer hamna. Utan det är något oskyldigt som, som sen kommer bli väldigt illa. Och att gängen faktiskt rekryterar barn till sin verksamhet är också något som polisen Daniel Lövgren tryckte på när vi pratade med honom. Han pratar ju då inte specifikt om Södertälje utan mer generellt. Men han menar att kriminaliteten inte börjar när man är 15 utan när man är mycket, mycket yngre. Som från förskolåldern och uppåt. Och att rollen som barnen får då kan vara att vara vakter vid möten, hålla i narkotika, vapen och att de sakta tas in i nätverket genom att de får prylar som sedan omvandlas till någon form av skuld. Jag har lärt mig genom åren att ju tidigare vi kommer in i en ungdomsliv, ju tidigare vi hittar riskerna och plockar upp en ungdom och erbjuder hjälp, desto kortare tid behöver vi jobba. Karin Manole är preventionssamordnare på socialtjänsten för barn och unga i Södertälje. Och hon är en av dem som jobbat i många år med att nå ut till yngre som är på väg in eller redan befinner sig i kriminalitet. Hon var med och startade sociala insatsgruppen i Södertälje 2011. Där socialen och polisen la upp en plan tillsammans och inriktade sig på ungdomar som vid flera tillfällen hamnat i brottsregistret. Vi tog dem som redan var illa däran och jobbade med för att jobba bort dem först och sen kunna jobba oss neråt så. så att de var inga dunungar de heller som vi tog men idag ser nog kriminaliteten precis som polisen har pratat jättemycket om i media, den kryper ner i åldrarna och vi behöver kanske jobba på andra sätt, man kanske inte gör samma sak med en 12-åring som har börjat begå brott som en 16-åring som har börjat begå brott Tre av de fem senaste skjutningarna i Södertälje har skett i Ronna. Ronna har varit brottsutsatt under många år och står med på polisens lista över utsatta områden. Det är också ett av områdena som Karin Manola och hennes kollegor prioriterar. Polisen har ju, tycker att Ronna är ett särskilt utsatt område. och Då tyder ju det på att man litar inte på rättssamhället, man har parallella strukturer. Men det är ju inte så majoriteten vill ha det. Utan jag tror att det finns mycket gott men jag tror inte att vi har nått varandra. Förtroendet för att vi ska hålla vår del av samhällskontraktet från det offentliga finns inte. Och vi behöver verkligen mötas. Personerna som bor där med alla oss som vill väl för dem som bor där. Vi har inte gjort det på rätt sätt riktigt. Men jag tror att det finns mycket gott och många människor som vill ronna väl. De här senaste tidens skjutningar har, som vi redan har varit inne på, såklart påverkat Södertälje. Både anhöriga till offren och civilsamhället. Och i söndags hölls en manifestation på Stora torget i Södertälje med budskapet att skjutningarna måste få ett slut. Vi har ju hört flera röster här i programmet som säger att de är oroliga. Och jag tror att många reagerar på just det faktum att de här skjutningarna har fortsatt trots den här starka polisnärvaron som finns i Södertälje. Och Linus, det är ju väldigt tydligt när man är i Ronna, eller hur? Ja precis, när jag var där då gick det ju inte att missa att flera polisbilar cirkulerade runt området och det var polispatruller som var utspridda också. Det var två poliser gick till exempel genom Ronna centrum när jag gick där och sen när man gick lite längre bort så stod det två andra poliser vid ett lägenhetshus och snackade med folk. Alltså det går inte att beskriva, det är så sorgligt och det är, det är hemskt och det är oroligt och det känns inte tryggt. Andreas Haddad igen. Alla är oroliga i den här stan. Så ska det inte vara. Vi ska kunna ha ett tryggt samhälle. Vi ska kunna leka ute i skolorna och på gårdarna och kunna promenera utan att känna en hotbild. Och det, det, jag har inga ord. Det är hemskt. Men någonstans där, när man har fått bearbeta det här någon dag- eller någon vecka eller månad, när, när, det beror på hur lång tid alla behöver- så måste man försöka resa sig. Och där någonstans försöker jag infinna mig att lägga de här tjänsterna lite åt sidan- och faktiskt inte koncentrera mig på det som står i media. Det är skottlossning, det är skottlossning, utan vad kan vi göra? Vart har vi brustit? Vad kan vi påverka? Andreas Haddad känner flera av de män som mördats i skjutningarna i Södertälje genom åren. Och frågan är då vad som driver honom till att fortsätta engagera sig i de här frågorna när han samtidigt ser personer i hans närhet som drabbas av våldet. Ja, men det är dels att barn har förlorat sina föräldrar och jag får se hur ensamstående mödrar kämpar. Det är väl mycket det. Och att jag har barn själv som som lever här och eh, kommer göra misstag i sitt liv, men det ska inte kosta ens, ens liv för att man gör ett misstag eh, någon gång eller gör någonting fel. Det ska inte vara på det. Det, det är poliser och det är rättssystemet som ska, som ska straffa, inte, inte kulorna. Eh. Det är det som driver mig. Nu har vi gått igenom skjutningar de senaste veckorna. Historik om det som kallas Södertälje-nätverket- och hur situationen ser ut idag med olika grupperingar- som har konflikter mellan varandra. Vi har också berättat att sex personer under 20 år- är häktade misstänkta för inblandning i flera av de här morden- och i en tid där dödsskjutningar och gängkriminalitet spridit sig till allt fler svenska städer är behovet av positiva exempel stort. Där har Södertälje länge lyfts fram som det goda exemplet som vi var inne på i början av det här avsnittet. Insatserna mot det så kallade Södertälje-nätverket gjorde då att flera grova brott klarades upp och att det blev lugnare i stan. Men nu så sker många grova våldsbrott igen, så vad har hänt med det goda exemplet? Ja, vi har ju aldrig sagt att vi är ett gott exempel eller pratat om eller. Det här är Boel Godner. Hon är socialdemokrat och tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2011 och har suttit på den posten tills nu. Framgångssager. Vi har vetat hela tiden att den grovågelsedotret har funnits att Södertälje. Men vi har gjort extremt mycket saker för att mota bort den och hålla den ifrån kommunens verksamhet och göra det svårare. Alla sätt som kan. Under hennes tid som kommunstyrelsens ordförande har insatserna för att hålla ner gängkriminaliteten pågått där Södertälje alltså ofta lyfts fram och fått beröm nationellt. Ja man kan ju tvekan säga att det har varit lugnare och bättre och att det har gått bättre och bättre för Södertälje. Vi hade ju ett läge där vi hade mest lägst god högst kostnader för försörjningsstöd högst arbetslöshet. Det var liksom sämt på allt och högst brottslighet och allt möjligt där 2011 men det är ju inte så Idag, utan vi, vi är inte sämst på någonting och arbetslöshet har minskat och fler och fler unga klarar gymnasiet och kostnaden för försörjningsstöd har vi kunnat minska genom att ta i med fusk minskade över 100 miljoner. Och, så det klar, och det har inte varit så mycket skjutningar jämfört med hur det var tidigare. Kriminologen Sven Granat tycker att Södertälje ändå varit just ett gott exempel trots den senaste tidens negativa utveckling. Ja det var ett gott exempel då helt enkelt för att eh, då lyckades man bland annat klara upp några väldigt allvarliga dödsskjutningar som annars ganska svårt klarade. Eh, och fick dit ganska många personer även alltså anstiftare och projektledare i det här våldet. Men det här var ju också, ska man veta, 10-12 år sedan och det här har inte effekt hur länge som helst för det kommer nya generationer. Den organiserade brottsligheten hittar också nya metoder att få in pengar också så att även om man jobbar mot en viss typ av bedrägerier så kommer det nya typer av bedrägerier, det erbjuds nya möjligheter. Och där måste man in igen helt enkelt och framförallt så måste man rikta sig in sig på de nya generationer av unga utförare som har kommit. Boel Godnar kommer som sagt att avgå som kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och Moderaternas Alexander Rosenberg kommer att ta över. Verkligen för att vi, vi ska jobba med det vi gick in i valet med med liksom danska straff och svenska brott och det vi kallar anonyma vittnen tror jag kan vara en jätteviktig del i att lösa upp det här. För att få folk att faktiskt våga vittna i de här ändå ganska små familjära stadsdelarna där många känner varandra ner till kommunal nivå där liksom vi behöver tillsammans med det civilsamhället stå upp för det här nu, jobba långsiktigt och förebyggande med skolan med liksom... få vissa förebilder för de unga att de kan välja en annan väg vägen. Det, det finns många, många saker som behöver göras på väldigt brett tror jag under en väldigt lång tid och Även om vi gör allting rätt så kommer det här ta en lång lång tid att lösa. Mycket har gjorts i Södertälje genom åren för att försöka få stopp på brottsligheten. Men nu är situationen en annan med nya grupperingar och väldigt unga misstänkta. Så hur ska man jobba framåt för att trycka tillbaka det som nu händer i stan? Vi har Boel Godner igen. Man får ju titta på lagstiftningen, hur ser de ut? Gör man det lättare för den organiserade brottsligheten att titta sina knarkpengar? Genom fastighetsaffärer med kommuner eller med regioner eller med staten. Eh, har man eh, koll på de som, eh, som köper fastigheter till exempel. Har man koll på hemtjänstföretag inom eh, valstidighetsreformer. Har man koll på eh, vårdcentralerna i Region Stockholm. <går> där det är fri etableringsrätt. Det finns massor att titta på som man kan göra för att förhindra att... Eh, eh, det ja, förhindrar någonserad beslut att till exempel tvätta pengar- eller lura till sig medel man inte har rätt till från världsvärden. Och även om det nu blir maktskifte i Södertälje- så menar Alexander Rosenberg att kampen mot kriminaliteten- kommer ske genom samarbete över blockgränserna i stan. Vi har väl kanske det mest intensiva samarbetet- med polisen i hela Sverige. Vi har polischefen på vår kommunstyrelse varje, varje månad- och haft i många, många år- vi, det är vi helt överens om är över blockgränserna. Att allt vi kan göra för att underlätta polisens arbete. Vilket är, det är polisen som kan lösa det här egentligen. På sikt så ska vi göra. Och det har, det har vi tagit hand kring över blockgränserna. Och det är ju min ambition att fortsätta det fina arbetet. Det finns liksom inget alternativ till det. Du har lyssnat på p Krim om gängkriget i Södertälje. Producent var Filip Bohm och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reportrar var Jennifer Albom och Alexandra Sandemalm. Fortsätt tipsa oss på p eller 073 461 2915. Där når du oss också på signal. Följ oss också på vårt instakonto p Krimpodden där du också kan skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Fanny Hedendö. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.